Mimi naetoa footnotes Raymond Ichaka. Sana wapi? napatikana maeneo ya Buembe, kata ya Buembe, mtawa Kiasha. Ninachokiona kwa sasa baada ya tetemeko la ardhi maneno yanakuwa mengi zaidi ya vitendo. Kwa sababu tunasikia mara pesa imechangwa, mara imetwa misaada lakini misaada kuona ikuona msaada tammoja. Nasikia tu kwenye redio na kwenye magazeti. Viongozi wa sasa kwa kweli si watendaji wazuri kwa sababu na wao wanakuja kushuhudia tukio tu, amna kitu kingine wanachokiongeza hapa tulitokemea hoe msi taribambi katika kufanya nini kuangalia yale madhara hiyo tupata kwa mfano sisi waanga Tumepata madhara makubwa sana lakini tangu mdhikiwa mtaa uh, mpaka mbunge Atum chochote kinachoendelea. Siku mbili za tangu livyo tokea tetemeko la ardhi mpaka nilikuwa pale pale nyumbani kwangu. Nilichokiona ni afisa mtendaji kuja na kurudisha madina, lakini zaidi hapo sikuna kitu kingine kinachoendelea. Mimi nashauri serikali ichunguze kwa undani, isiwatpee watendaji au wenye vitu wa mita. Kwa ken, kama mbunge naona unajihusishi kabisa na hili zoezi. Kwa sawa kabisa katika hili zoezi. vitu wa mita, ukimuuliza anasema hii shughuli ya afisa mtendaji. Yafuta mtendaji na, kwa hiu, kama hapo <muchiliswa> nimsala ganda ambayo umeshapata. Unapata mchere, kwali, au Yametoka serikalini au yametoka ya watu binafsi? Serikalini. Viongozi wa kata, mtaa, yes. hata mbunge. Ni watu zipi ambazo ameshukua? Hamna watu wazee. Hamna kiongozi yote ambao ameshafikia kati yao viongozi watatu ambao nimetaja labda wakati ya kama blangeti yesha kundi watuambia kwamba twende kwenye kata ya Kashayi. Na mpaka kufikia sasa hivi naona una watoto wa bado wachanga. Unajua wewe hivi na kubangaaza, tu. Na namna gani labda mnakaa um, wapi? ikinyesha hmm. labda mazingira Semi, kuwala, hi, nimbari, hmm. na nini? Chemu ya kulala hii Na hii ilikuwa imeanguka hapo upande na ume vyumba vya wapangaji vyote vilikuwa vimeanguka ndani kwa ndani. na hapo sasa mwenye nyumba wengine hawakawameturekebishia huko ndani ametuzibia tena na nje hapa hawametuzibia kwa hiyo sisi wengine tuko umu sasa ni hata zipi ambazo mnachukua nyinyi kama nyinyi sasa hato ambazo tunachukua sisi labda tuungesema kwenda kupanga sehemu nyingine lakini sasa hela ndio hizo amne mbunge ni ni mwakili wenu serikalini unafikiria tu ambazo wamechukua yeye kama yeye zinatosha hizo hato si za deskia Yaani amna to yote ambapo mheshasiaye ambayo yameshukuliwa na bunge? Jaspi yes, kwa kweli. Kama mwananchi unalizungumziaje una hilo? Mbunge kama mwahakishio wa serikalini. Yaani kwa upande wangu mimi ninachozungumzia? Mm. Sasa wale wasilika zaidi wengine bado wanasema wajapata nani? Hawajapata huduma. Anajina nani? Judith mungu wako ni unanihakikishi wako serikalini na unafikiri atuo ambazo ameichukua zimetosha au zinafaa lakini <laughs> ndio <laughs> amesema maelezo hayo dada alietoa ndiyo yeye usinitasemoe maelezo yake a wenzangu wote walipata mimi na wenzangu tukaenda kesho yake Wakasema vitu vimeishi basi kwa sababu kama ni msaada blanket <laughs> nimepokea neti nimepokea visukari walivyovileta nimeshamipokea kwa hiyo siwezi kulalamika <laughs> lolote salamu tawalia kwa jina naitwa alkaadi kazaura mkazi wa Boembe kata Poembe kwa sasa hivi serikali imelipokea ili janga la tetemeko la ardhi kadri inavyolipokea haijatoa misaada kadri inavyotakiwa kama vile nyuma walivyowasaidia waanga wa mafuriko niseme kwa kuwa ni, ni mfumo wa vyama vingi na yenyewe inaleta shida hii kila mtu anasema ni kifanya kazi kwa, kwa manufaa ya serikali chama kitapata kita sifa kwa mfano kama hapa Bukoba mzini mtaa karibu nusu utakuta ni Chadema nusu no ni CCM. Alafu unakuta kansili nzima uongozi uliopo sasa hivi wanakwambia sasa ni uongozi wa serikali ya Chadema. Mstaiki Meya Chadema, Mbunge Chadema, Madiwani asilimia karibu themanini ni Chadema. Serikali kuu ni CCM. Sasa hapo unakuta ni mvutano sasa. Kipindi cha nyuma wafuatiaji waliokuwepo tofauti na sasa. Kwa mfano kwa uongozi huko mbuki kwa sasa hivi afuatili kwa kweli yani yuko mbali na wananchi wake kwa kweli siwezi nikasema kwamba ni ufuatiliaji